De panaiti strati Potrivite pentru creșterea mâncilor. O, ce nedreptate! Săi un dobitoc în pază când pe deasupra toată ziua trebuie să tai spuf în pustiu bălții. Ba bine că nu! La treabă un mânț mai mult te încurcă. Băleaua asta cade plocont tocmai la vremea muncilor mari și n-ai ce-i face. Trebuie ori să-l omori, ori să-l lepezi la marginea bălții să-l mănânce lupii. Așa face mai toată lumea pe aici. Așa trebuia să facă și taică tu, Alex. Inima. Era așa de mare și frumos, toate în unul nostru, că din prima zi! Trebuie să-l găsim, dar nu Mincule, Ai idee pe unde ar putea să fie? Unde? La curte, unde altundeva? O fi intrat în holdele băiere. Da. O fi făcut vreo stricăciune și acum a ținut acolo. Chiar așa? Și asta până o să-i plătiți băiărnașul nostru o amendă pe 50. Da, vorbești cu păcat, mincule. Mă cum nu e om rău. Taci, e nu, sărac, nu e om rău. N-a făcut decât să primească tot ce un tată la a strâns și i-a lăsat moștenire. Cu restul. Sau au de legile țării. Nu de câte ori a liberat viteză logite fără vreo despăgubire. Da, dar asta până că te-ai dus tu la curte să-i ceri iertare. Nu degeaba zice tot satul ca inimă de aur pentru nevoiași. Dar să te mai prind o odată pe acolo. Cum să nu mă duc, Mincole, cum? Tocmai pentru fratiniu Zanfir, cum? Minco. Când tata l a izgonit de acasă? De ce ar trebui să te duci la câinera la? Trebuie, Mincole, trebuie. Și nu-ți pasă de nimic? ți am mai spus-o. Nu mie. suferi? Ti-am mai spus-o. Degeaba mergem împotriva vântului. Mai bine să ne plecăm capetele. Mm. Tu știi că sunt tata pentru totdeauna. Mm. Dar soarta noastră e în mâinile. Nu te zice că te rog, nu mă lăsa. Mă moare tata. Da, dacă nu găsesc noate, nu mă omoară! Ajută-mă. Du-te acum la curte. du te mai grijă, tantirele, găsesc eu, Du-te. De Dacă nu-i la curte, ce mă fac? Ce mă fac? Să fi căzutoare în vreun șans din care nu mai poate ieși? Hei! Ori la oh. mânca Lupii! Zampir! Hey. Zampire! Tudorele! Zampire! Zampire! ce -i cauți aici? Am auzit că ești în luncă și am venit după tine. Dar ce vânt va duce pe la noi? Ne le a a chemat-o de grabă pe mama. Nu știu ce are să-i spună. Aha. Și tu și Caterina nu te-a lăsat singur la vrăirea. Te-a luat cu ea. Chiar așa, ea da. bine când e de dragă lunca Siretului. Ei, dar parcă nu prea te bucur că mă vezi. Ei, cum să nu mă bucur? Cum să nu mă bucur tu dorere? Numai că am un necaz. Am pierdut noate în nostru. Tata minca că da fuga la curte să vadă dacă, dacă nu cumva o fi pe acolo. O să-l găsească. Crici? Preciție acolo. Hai să vezi. Of, of, of. Hai, nu mai sta pe-o nu vrei să ne jucăm? Ce? Ce-i zice doamnătoare de păianjeni de câmp? Eee, strașnică idee! Bine! vremea e potrivită? Păi acum ies, păianjeni! O să prindem mă mântuțime, o să vezi! Dar pe la voi ce mai e? S-a ața ața-ța-minca? Nu. ca s-a greșit. Cum s-a greșit? Așa se spune. Tata o bate mereu ca să mărturisească, dar a taci. Și tu știi care-i greșea la ei? Nu. Nu știu nimic, doar atât, dacă țățica iubește pe Mincu, feciorul lui moș Andrei, ortopan. Și deci că și el îl iubește. Adică-i văd și eu ca toată lumea, că se duc împreună să taie papură. Oare asta se cheamă să greșești? Dar ce? Nu te mai acud în salatea stuf? E... Nu te mai iubește? E și tu, ba da! Mă așa acum și mă iubește, mă iubește! dar să vezi tu că nu mai e ca înainte s-a schimbat... Ei, lasă, nu te necăji. Așa sunt fetele. Într-o zi trebuie să se mărite. Dar da, să greșești altceva, nu să te măriți. Și Mincu n-a cerut-o de nevastă? Oi Tudorile, de ce vorbești tot deasupra? Mincu nu cere nimic. El ia. El a luat-o pețățică, Atunci îl urăști. Cum să-l urăști, feminicu? Cum să-l urăști? Tu nu-ți aduci aminte de el? Ba, nu să... aduc, numai că el ne face rău acum. Păi, și siretul nu ne face rău când ne-i neacă. Și ce? Poți să-l urăști? Poți? Da. Lucrurile s-au înrăutățit mult pe vărsătură. Ce lucruri? Siretul? Nu, nu, siretul. El a rămas cu știi. Vine, se duce, ne face rău și bine. Dar acum, ca să tai stuf, îți trebuie permis... Permis? Cum? Da? Cine a născucit așa ceva? Balta nu e nimeni. Asta a fost odată. Azi e aceluia care poate să plătească pentru permis? Dar cât e permisul, cât, cât o pereche de cizme? Dar cine poate să-și cumpere cizme la noi? Cine? Noi trăim fără bani cum trăim fără pâine! Am văzut, mâncați doar mama ligă. Iar când ți se întâmplă să rotunjești un ban, nu știi ce să faci cu el mai întâi? Să-ți iei o căciună, să repari o roată sau să-l dai pe o sculă ori mai degrabă să-ți plătești din datorii, din biruri. Sau să strângi cureaua mai departe cu nouă noduri ca să-ți poți doar într o zi un porc, o vacur, un cal. Așa că voi, ăștia sărmanii nu mai aveți baltă? Nu mai avem. Și tu știi că fără baltă nimeni nu poate să trăiască prin părțile astea. e stuși și fără permis? La început fiecare și-a tăiat stuful și papura ca mai înainte. Dar pe urmă a ieșit jitarul. Jitarul? că avem jitar acum. Pentru baltă și pentru recolte. Unii Ăsta ne-a luat pe toți și ne-a dus la curte. De ce? Acolo băierul ne-a zis, pentru ce stăiați stăiat stuful meu, papura mea, fără permis? Stuful lui, da. papura da. lui, de ce, el a arat el a semănat-o, o e balta tuturora? Așa e, tuturora și a nimănui. A Așa era înainte. Acum, dacă vrei să ai papură și stuf, trebuie să faci un înconjur de trei ceasuri de părtare, să vitele, să te omor și tu. Când te gândești că balta la doi pași în nasul vostru... Ce folos? Ce folos dacă toate drumurile sunt păzite de o pușcă nevăzută care apare deodată ca din pământ? E ca și cum cineva ar păzi cerul cu o pușcă pentru ca nimeni să nu ridice capul să-l privească. Mm -hmm. Ce îcroi drumul în viață, sură Caterina. Ești respectată, familia noastră ești ascultată. E te-ai cheva de la Brila, Să ne uite, și eu vreau să-ți vorbesc, ne, Alex. Da, ești prea sever. Am auzit ce i-ai făcut lui Zanfir. Că tu l a lungi de acasă că ți-a pierdut noatele De-a alergat bietul copil toată lumca până în zori tremurând ca varga de frică și de răcoare. Și te te te e la Dumnezeu mai face era cel mai frumos al meu. Cum să altearse? mă întreb! Ce-ar fi pățit bietul, băiat, dacă nu s-ar fi găsit mânzul din să vă nu voie? Noroc cu s-a zău așa. mai la rugămințile ei mândresc cu eliberat mânzul fără să vă ia amenda. Da, asta da, ar mai fi da. la sărăcia noastră. Aia. Știi că totul ce de greu? Doar nu mai chema chemat de la la acasă-mi vorbești mm. de sărăcia mână. Nu, nu, nu, nu, nu, nu, Caterinuță, tată, altul e necazul. Sărăcie, o mai poștirem, da. Uh -huh. Dar nu știu lusina care mi-o te amărăsc că minca îl iubește pe mincu? Da! Și ce dacă? Lasă fata să trăiască cu alesul inimii ei, frate, dragă. Nici în ruptul capului. Cum? Atunci nu-mi cere mie sfatul. Uiți că și eu m-am greșit. E, da, da, da, că atent, da, așa e. Păi? și tu te-ai greșit. Dar nu la noi în sat. A. Acolo, în orașele mari, ai putut face ce ți-a plăcut. Da. La noi, n știut nimeni. Pentru lunga noastră ai pus ca și moarte. Așadar, ceea ce dumneata numește rușine nu e decât prin coștie lumea. Păi, n-ar mai fi rușine. Nu? De asta mai chemat? Să-mi fleacuri țărănești? Haide, nene Alexe, haide, Lasă, o vin, iubească, pe mine, ca pe dacă-i place. Nu. La București or aici, tot treaba aia e, suntem ceea ce sunt. Nu, da, nu! Cum nu? O romări cu Sima? Sima? O rogonez din casa mea. Dar cine e ăsta, Sima? Un văduv. Ce tot ai vreo 35 de ani. Nu-i cine știe ce bărbat frumos e adevărat, dar e un de treabă și cu situație bună la Brăila. La Brăila, Sima, ai zis? Da Sima, dar parcă, parcă am auzit ceva. Da, da, da, da, da, De, de un da. an mi tot cere pe Mica. Da. o vrea așa cum e. Dacă nu-l ia, să a plece din sat, că eu m-am sătura din vorbe și șușotelii jurul meu. Hai! Iele, A și ferit! Du-te, vezi, udei Mica, repede, hai! De. Știu, știu, știu, știu fata tati. știu despre cine vorba. e vorba. Știți, domnule siva, vine-ați venit la noi. Bună ziua la toată lumea. Bună Bună ziua ziua, ziua. Ziua. Ziua. Minguța, tată, da, ce Ce zici ce musafir avem? Deci, cu gheroc bătă, sos, ce-ți vede lac și căciună de Astahara adevărat? Ce mai încolo face unui Sima, care a fi negustor de grâne și mare comercial la Brăira? A luat loc, domnule. Mica! Mica, fată, fugașe fug așa de cafele dulceață și raciu. Noi, domnule Sima, cunoscându-ți gândurile, am scos la lumină zestrea fetei. Aici, scoarțe, plăpumi și arceafe de zi, de perete, fețe de masă. Și, eu, eu, După cum vezi burădate de mâine? Din astea, minca va găsi la mine de 10 ori mai multe, ca să nu mai vorbim pe <gântări> răst. Ce <de râs>. costum? <gântări> Adu-și, fata ta! Tot ce-ai porunșit. Așa. așa. așa. Serviți-o dulceată, domnule Stima. Mulțumesc, mulțumesc, domnișoară. Așa. Mm, e minunată. <gântări> Dar dumneata nu servești? A, nu, nu, eu nu. Ce? <laughs> așa e obiceiul la vedere, după dumneavoastră, pentru dânsa nimic, așa-i vetele. <laughs> vedere? Tată, de ce nu mi-ai spus nimic? A, nu-ți fie cu supărare, scumpă domnișoară. Un cămin bogat și o inimă simțitoare te așteaptă <laughs> să le fii stăpână. Pentru asta, domnule, vorbește cu părinții mei. Ce? E no, Stai, Alexe, Alexe, stați, stați, stați. Sta ei înțeleg, turburare. Da e fată și ea Iată, fată s-a greșit. E, e, e, dar e. eu voiau așa cum este. E, Chiar vă rog să hotărâm cât mai repede ziua la Așa, așa, așa. de ce? Dar de ce atâta gravă, dar domnul? Că am am zi, o ma, mare. Asta e, care n-are stăpână. Eu, unul, sunt mereu plecat din cauza afacerilor mele cu cereale și în timpul ăsta mă fură fără rușine de la Tești Ghetar până la cel din urmă băiat de prăvălie. Pe toate astea trebuie să se sfârșească odată. Așa, te ai te gândit foarte bine, domnule Sima, foarte bine. Deci, facem actele și fața fine la la Brăila. Cred că nu-i nevoie să adaug cât va fi de fericită. Ei. Că fericirea nu stă în dragoste, ci în bunăstare. Așa-i? că bine ai mai spus-o, domnule. Și din bunăstare asta vă veți înfrunta și dumneavoastră. Ei? Ei, hai de, tata Alexe să batem palma și făgăduiește -mi că minca va fi curând hai, soția mea. Așa, așa ce o făgăduiesc. Sima, dragă, ce vă fă gădesc? Mă aștept! I-a făgăduit-o, tata! Stai! vândut-o pe minca lui Sima! Stai, liniștește-te, fiule! Nu mi am bătrânețele. Nu pot să te văd chinuindu-te așa. Dacă mi-a iubita cu sila, fac moarte, domn, tata. Eu sunt de vină, eu. Cine m-a pus să te aduc aici, în lunga siletului? Ori în ce parte ți întoarce privirea, peste tot făgăduiala își dă mâna cu primejnia. Eu nu pot trăi fără ea, nu pot. Stai, stai, stai, Repetă, mincule, ce spune țăranul de pe vărsătura siletului. Repetă, fiule... Când nu mai știu unde să dau cu capul, ridic brațele spre cer și mă gândesc la altceva. Hai, fiul, repet, hai. Ridic brațele, brațele spre cer și, și mă gândesc, gândesc la altceva. Dar asta e tata. Nu, mincule, nu e nici jale și nici disperare. E deșteptarea patimii care vine să strige omului Totul e pentru tine. Nicăieri nu stă scris că e ceva la care nu poți ajunge. Ai trăit și dumneata în tinerețe, așa ceva, tata? Uu, am trăit, mincule, și am înțeles că mai prinți e sufletul nu atunci când ai un lucru, ci când îl răvnești, Patima, dorința, e marea chemare a vieții. M-am supus și eu acestei chemări. M-am lăsat în voia patimii. Fier rogojinar, tu, sărman, Alexe, că n-ai cu ce-ți cumpărau cămașul... Ajunge! Am venit să leu tata și o să o iau. Doar trecând peste mine. Da? Eh, atunci o să ne luptăm. Bine, hai să ne luptăm. Lasă pușca jos. După moda veche, eu, luptă dreaptă. Cine e unul din noi... Scoate, scoate, hai. Rămâne lat la pământ. Scoate, hai la o să... La pământ... Ori prăvărit în siret Cum o vrea soarta Pentru copii ăștia doi să știi că mă bat Și mă bat Mai bine mort decât să-mi știu fata rămasă la voi Uite-te Uite-te mă la ei Ce se potrivesc se iubesc Ce mai vrei mă nu vreau fata omului pe mine că nimeni nu m-a în Dacă o vrei, mai întâi trebuie să mă omor pe mine. Mă tata! Nu! Tata, vin cu tine. Ce-ai spus? Plec, e... mingule. Plec cu tata. Ascultă-mă, bine. Bra... Ți-am mai spus -o. Nu ne putem oh. împotrivi soarte. Mă duc acum și mă voi mărita cu simă. Bravo. Bravo, fata Bine că se-a venit mintea la cap. De ce, minca? De ce? Mă mărit, e... mingule. Dar nu voi fi niciodată lui. Bărbatul meu vei fi tu, în văzul tuturor, până ce el mă va goni o zi. Și atunci nimeni, nimeni nu va mai avea nimic de zis. așa ceva prin părțile noastre. Te-a plăcut, Zanțilica? Fii mai întrebi! Ce să zic de drumul nostru cu docarul, până la vrăila, strașnic, țățică! Cine știe, poate că viața noastră aici nu o să fie chiar așa de rea, cum am temut eu la început. Ui, eu ai să vezi, n o să te supăr, nu! nu o să-ți din cuvânt. Spune, că ce trebuie să fac în dimineața asta? Deocamdată nimic. Hai, stai cu mine. Voi sluji la Cârciumă, nu? Da, zanfire da. așa au hotărât. Și cine știe, poate o să-ți faci și tu o meserie. Mă uit la mata tate, contențe! Și tare mă minunez! De ce? Uu, ce frumos ești îmbrăcat? Hai să deschidem dulapul! Frei? Sigur că înv replied! ce grozăvie! vie! Atât de amești minte, femeie? Ești adunate la un loc! Aici nu-ți să-ți o ochilor. unde e el? E în curte. Da, plin de proaptă din până în picioare. A. Știi, aici curtea e, e, e, cum să spun eu, de 10 ori mai mare ca a noastră. Da, și plină de care. Neica, mai aleargă de la un car la altul în vreme ce oamenii le descarcă. Dar de ce face la care? Păi ce să facă? Bacă una în gru, mivoase, cântărește în palmă și ciupă la oamenii care descarcă. Tipă De ce tip? Zice că banița nu destul de plină de asta. Ah. Da. Dar cârciuma ai apucat să vezi, Ei. cârciuma cum e. Păi mare, Cto biserică e de mare. Și plină de cojani care mănâncă, beau și așteaptă să plătească. Nu vi să vezi, nu, nu vii să țică. Nu, nu. Du-te acum de te joacă, hai. hai. Azi n-ai nimic de făcut. Ah, te ai ah. zburat! Ah. Hei nevastă! Ah. Ce e, Sima? Nu e ce să e? vezi acareturile. Dacă stai toată ziua în jilți, n-ai să le poți aprecia valoarea. Valoarea? Sigur. Toate la un loc înseamnă netegăduit o mare avere. Dar ce e o mare avere? Spune, Sima, ce e? E, e ceva fără suflet. asta E numai pentru om și familia lui. E și întrucât interesează asta pe ceilalți oameni. O mare avere ca a mea poate ține de cal și altora. Dar dragostea? Dragostea, Sima, nu e mai presus de avere. spune Da. Aha. Da. Da. Dar la început nu m-am gândit la asta. An de zile am pândit-o pe fata fostului meu stăpân pe care l-am flugărit 18 ani, 18 ani. Trei ani am fost însurat cu ea. Trei ani de viață câinească mincuță. Nu ți-a fost dragă. Cum să-mi fie? Frumoasă era doar zestrea. De asta, A, luat asta e. De asta am luat-o. De asta am luat-o. După trei s-a prăpădit. S-a prăpădit. prăpădit. Și atunci am hotărât eu să-mi iau feme fără avere care să n-aibă decât cămașa pe ea. Atât. Numai cămașă. să fie cea mai frumoasă din tot județul. Și m-ai găsit pe mine, Sima. Pe tine? Pe tine, mincuță dragă, Vreme de când suntem aici la Brăila Și te văd tot mai tăcută, tot mai abătută Zile întrește în cui în cameră Și slăbești văzând cu ochi. Țățică, spune ce ai? Mm -hmm. Nimic, zanfirăt Nimic Nu cumva, te macină dorul să spun drept și eu uneori Nu pot să adorm de gânduri Așa-i, țățică Nu-i țară mai frumoasă ca lunca noastră așa e băiete ce dor de Simt eu că ce mi dor. Mi-e dor, băiete. Și de siret mi-e dor. Să fie oare adevărat ce spun moșii noștri? Că la început siretul avea suflet ca noi, oamenii. Mm, așa spun bătrânii. Da. Un suflet mândru și plin de patim Odată, de mult, a devenit în drum o fată frumoasă de care s-a îndrăgostit și a jurat să o ducă numai cu puterile lui până la marea neagrat. Dar pe copilă o chema Bistrița, nu? Așa e Bistrița. Bistrița. Și era și nechipzuită. De asta a consimțit ea la gândul siretului. S-au unit ei și împreună s-au rostogolit până prin părțile noastre. Da, da. Când deodată Dunărea le-a strigat. Ei! Numai drumurile pot să se încrucișeze, niciodată apele. Oh. Cu atât mai puțin îndrăzniva un râu să taie trupul unui mare fluviu. Și Siretul ce-a răspuns? m -a, furios, s-a apucat să-și lărgească albia da. și a împins malurile cât tunăra. Da. Am trecut ochiia și s-au bătut. Da, s-au bătut, bătut, dar lupta... Da. Lupta zanfire era prea nepotrivită. Ei. Prea uriașă puterea bătrânului fluviu. Da. Siret și bistrița... Deși uniți într-un singur trup, au fost învinși. I-a înghițit Dunărea, amândoi. Mm. E tristă povestea asta, tată. Nu, nu o am fi. Da. Tocmai datorită pătimașilor ei, s noi, cei de pe Varsatura. Ne bucurăm azi de un pământ cum puține se mai află. Fiindcă aici, în Ținutul nostru, s-au iubit ei mai mult ca oriunde, înainte de a-și dărui tinerele lor suflete Dunării celei morocănoase care suflă tot ce-ntâlnești în care. Hei, hey! hey, cine m-a găsit, dragii mei? Caterina, ce servanță? A venit, a venit a și, și Bineînțeles, e afară, îi ajută pe oameni să descarce bagajele. Ce -a bagaje? A, așadar nu știai nimic. <laughs> Sima ne-a convins să ne mutăm la voi. Ja, zicea, zicea că vrea să facă o bucurie. Un practic, cum știi? ne a încărcat tot ca la balul cu un două Ia ia Iată, -ne. eu știu că afarăța! Du-te! Ce-ai renunțat tu, Caterina, la libertatea ta de dragul meu? E? Nu mi-a fost greu să hotărăsc. <laughs> nu-i tocmai veselă viața de cusătoreasă. Nu, no, nici aici nu-i cine știe ce veselie. de <laughs> da, din zori și până în seară. Pe păi, păi. mai e tot timpul plină de lume. Și Sima ca un adevărat stăpân e nelipsit, da? Da, de unde? Deci Ghetarul e adevăratul stăpân. Ei, vrei să-ți spui că a dat frânele afacerii pe mâna lui? Chiar ha? așa, din zori și până în noapte îl vezi oriunde, doar în Cârciuma și în Băcânia lui, nu? Ei, am auzit că se duce despre la oborul de cereale. Dar ha? ce? Numai da? acolo? Cât e ziua de lungă, îl găsești ba la bursa de cereale, unde și plasează avantajos marfa proastă, ba la ah. cafenelele din centru, unde miroase afacerile bune, ba la vamă, când vin mărfurile din Anatolia, iar toamna... Vreme de două săptămâni răstoarnă pot golile cu sus în jos, Aha. cumpărând cât mai ieftin, Aha. dar plătind pe mai, provizii de vinuri și rachiuri, da. pe care pe urmă le vinde scump în cărciuma lui. Da, mai are timp să stea și pe acasă? Da, ți-ai găsit. Eu, una. Nu-l văd decât pe apucate. Totdeauna murdar, prăfuit, îngândurat. Chiar și la masă? Nu, masa lui. În picioare, un ficat prăjit, o bucată de pâine și un pahar. În vreme, ce cetășghetaru stă drept ca la cazarmă. Sima ia în și savurează mezelicul stând de pe cu clienți. E, măcar de client nu duce liță, a? Dacă i vedea, Caterina, cu prinș de vin și patim. Cum vorbesc toți deodată, cântă, urle, gesticulează. Noroc cu băcănia că e mai liniștită. Da. Ai văzut-o? Nu, nu am. Are nu, un mare sortiment de rănești. Târziu, ah. după miezul nopții, Sima vine cu săculețul să ridice din ambele teșghele ce s-a adunat peste zi. La mult ori puțin, prinde ori buzcoate eu, ochii. Chiar așa. Oricum, Sima iese totdeauna la socoteală. Și el și cei 22 de oameni ai lui. Ei. Cu toate că eu una mă întreb unde n bună stară, omul ăsta bogat. Îmi ajută atâta zăpadă că nu știm ce ne-am face. Bine că ți-a dat în gând, stăpâne, să treci prin băcănie. Că eu nu mă mai descurc. Tare necazătești de tare. l au cu ce plăti? Toți cer Lemne, mălai, sare, chibrituri. Ce fac, stăpâne, ce fac? Ca așa ajungem la mezat. Dele. dele, că n-avem încotro. O anumită sumă trebuie destinată în fiecare an mizerii. asta e legea oricărui mare comerț. Da? Dar gluma se îngroașe. Atâta mizerie dă navală zilnică în că nu mai putem face față. Eu, una, nu pot să privesc cu nepăsare atâta suferință. În sat, puterile mele erau neînsemnate, dar și suferința parcă era mai puțin nemiloasă decât aici la Prăila. Și totuși îmi făceam toate datorii, ajutând pe fiecare, după puterile mele. Sufeream și eu ca și ceilalți. Viața era mai ușor de înturat. Acum, mincuță, însă... mincuță, ce-ți pasă ție de ceilalți? Mm -hmm. Tu ești ferită de lipsuri. Tocmai faptul că sunt la post oricăror griji mă pune pe gânduri sima. Mă simt parcă și eu vinovată de suferințele celor loviți de soartă. Să nu i tracă prin gând așa ceva, mincuță. Mizeria asta face și ea parte din comerțul mm -hmm. meu. -te -te. Încearcă să înțelegi că ea m am îmbogățit și ei trebuie să-i mulțumim. Mm -hmm. Așa nu se mai putea, Caterina, drag. Oamenilor nu le ajungea puținul pe care le-l da Sima. Trebuia să fac ceva, înțelegi? Și? Și ce ai făcut? Le-am dat lemne, pâine, <sus> pun, tot ce le trebuie. Vai, dar nu cumva ai devastat depozitul de măr. Ba chiar așa am făcut. <sus> în timpul nopții m-am strecurat în depozit, am luat cât mai multe alimente cât am putut și le-am dat în taină oamenilor năpăstuiți. Și acum? Acum ce faci dacă te prinde Sima? Te omorât nu o să mă omoare. <sus> <Că bine zici. sus> da. Dar ce i-ai dat femeii care ți-a povestit ieri cazurile ei, I-am dat 10 kg de lemne, o pâine, o bucată de săpun. Am chemat-o să vină și mâine. Ah. Mamă! Ce? Da ce, ce, ce, de... oh, ce? ce ce tu, nu ne spune, spune, Ce s-a întâmplat? Le-a dat ce trageți spune, mai repede. A aflat! Ce -a, a aflat ce -a? totul! A poruncit să se pună două zăvoare mari la ușa depozitului. Ah, e furia foc și acum vine în coace. Cine în coace? Du Ia du-te, du Hai, du-te! De N-are decât. N-are decât. Hai, Ați aflat, așadar? Ei bine, da! Am pus zăvoarele! Trebuia să le pun. Împotriva mea ai pus zăvoarele? spune Sima, împotriva mea? Dacă ești nebună, așa cum faci tu, în curând vom ajunge și noi la cercetorie. În curând, mai întâi, puțin îmi pasă dacă o să ajungem sau nu la cercetorie. Și pe urmă nici nu e adevărat. Eu știu bine că, din 10 ori mai mult decât dăm săracilor, într-o iarnă grea, tot ai rămâne putre de bogat. Asta să o crezi tu! Oricum, de asta ai cu colisipa! Sai, i Bine că s-a dus să nu i mai văd. Am și eu proasta care a început să -a mă simt îndrăgostită de el. Eu care speram să-l fac mai bun, Caterina. Hai eu care nu mai vedeam nici așa pocit, nici așa vașit. Mi, nu știam cum să-mi sporez dovezile de dragoste față de el. Păi, măi, te măi, liniștește-te. ca să pune zăvoare, împotriva mea le-a pus. Dar zăvoarele astea mi-au deschis ochii. Acum îmi dau seama ce puțin loc ocupă patima mea în inima lui Sima. Da, nu vorbi cu păcat, ming. Sima te iubește. Oh, dragostea lui pentru mine. Nu trece dincolo de baile pungi, Caterinu. Asta înseamnă să n-ai bărbat pe măsură. Nu mai pricep nimic, stăpâne. O plată nu se mai face fără minge. Nici o comandă de mărfă fără supraveghere ei. ce asta? pace, de când am pus zăvarele la depozit, am hotărât să câștige prin propria-i muncă Ie? tot ce voia să le dea nevoiașilor. Și eu n-am nimic împotriva. De ce a venit să spargă peretele dintre restaurant și magazin? A, ce știi tu, mă? Vrea să facă o sală de aperitive, așa oh. zice ea, da. pentru o lume mai curățică, mai... Aha, Mofturi roțile. de femeie, stăpâne! Nu mai ai loc nicăieri de atât de Dar și. Bun. Și, și ăsta e doar începutul, băiete. I-a pus să construiască în curte șase chioșcuri oh. legate cu birtu, toate acoperite cu panouri zugravite, îmbind lumea la petrecere. Ce zici tu? Eu. Dar... Păi ce să zic? Eu, unul, m-am săturat. Câte ziua de lungă te împirii de al de gură cască din vecini, ori de trecători care nu se mai îndură să plece. Toți sunt curioși să vadă ce se petrece pe aici. E bună dreptate! Au mai pomenit așa prefaceri la sima caranfil, mm. la sima caranfil. Iorule, nu ma baga o caua ma! Ha, hai, lasa! Asa va! Vinui bun o ca mare, crismarita ai slutătare. Beau flăcăi de acălare, i pun o ca oai mare. vino i rău o ca oai mică, creșt mărința-i frumoșică. flăcăi de se strică, vinul-i rău o ca mică. dau flăcăi de se strică. Beau, beau flăcăi, beau, păi cum altfel. Fi... Se pare că s-a mai pomenit prin părțile noastre așa mândrețe de crâșmărițe, așa? Viva, țasa, vin ca! Viva, țasa, Mulțumim, fracu, Mulțumim, pe urlare, oameni buni! Mai mare dragul să vă vadă omul așa gătite ca de sărbătoare. Ia uite, ia uite fuste roșii și camisoane albe, damele scrobite, pantofi crodați și tulpane roșii pe cap. Viva, frumoasele crâșmărițe! Viva! Asta e al 17-lea pahar. Si ce crezi, mă, că mai rezisti până la al 40-lea? Păi, dacă dau gata 40 de pahare, fara sa ajung summas. Mă, lași, stați-mi, ca să-ți sărut mâinile tale minunate, mă, lași anume. Trebuie, să-l lași Asta e datina pe la noi, numai așa să sărbătorește ca lumea venirea primăverii. A, cătrește pahare? Uite, și asta nu-i lap mână mâna oricuia. Asta cam așa e. Aaa, răsila, ia zi cum ncume să giocnești cu noi în pahar. Văd sărbătoarea e în toi. E, e, beu, parculu, hai, eu Hai, nașim, avem N-am vreme, oameni bune, n-am vreme și <gri> cășciocnic cu plăcere. Te doameni. previn, no, mică, no, azi, azi, azi, azi o facem lată, doar e sărbătoare s-a dus iarna. Să uși, <gri> <gri> Cine s-o facă lată, mincuță? nu știu nimic, atât îți spun. Astăzi o o facem lată de tot. Bine, bine nevastă. Distrează-te, eu n-am nimic mm. împotrivă. O, e, vă las oameni buni. Ma cheamă trebuie. A plecat, Caterino. A plecat. A mai la afaceri. vin. Puteam măcar atunci să ciocnească un pahar de vin cu oamenii, cu noi. Dar e o zi de bucurie, nu? l a auzit? Da. Distrează-te, n-am nimic împotrivă. Da. E, și chiar dacă ar avea ceva împotrivă săracului el, asta tot n aș șterge ce e scris pe frunte nu-ți mai strica inima, mea, n mai Să-i aducă gustări la furculiță. Și cât mai multe carate, Caterina. Stigle și, și urcele cu pelin. Să fie destul pentru toți. Să ne să să treziți că nu Să ne purita oameni dar și ne că Ce numai de lume! Ce <sus> si palamuc de lume! Ce palamuc de lume! Ce duce, dar lume! Ce Ce palamuc lume! Ce palamuc de lume! Ce Dar de lume! Ce Ce palamuc de vă la o parte dați vă la o parte, pentru şi că nu pot trece de voi! Faceţi loc! Da. Faceţi loc, părbatul! Fac... Daţi-vă la o parte! Faceţi loc, bărbatului meu! O știți? Aţezaţi-vă aici, domnule Sima! Bine! Să... Bine, mă aşez cu voi! Zanfire! Da! Dă fuga în bucătărie și mai aducă-te ceva de ale gurii! Îndată se tăpune! Zanfire, băiatului! Da! Auzi! Mă arsti și mă câteva de pe mine! Ah, Sara bună, Zanfira! <inaudible> Nimic, Mincu! Dumneata aici! Mi-a trimis Minca vorba să vin. Mă duc să o chem. Nu, nu, nu, nu, nu e nevoie, m-a și văzut. Ai venit, Mingule? Da, Mingule. Mi-era teama că n-ai să iei în seamă chemarea mea. M-am lărgat într-un suflet. Lață-mă să te privesc. De. Ai slăbit. De ce, de ce, Mingule? Parcă n-ai oh, Ce ai stânga ce ai aici, în mijlocul orășenilor. Ainele asta bățoase poartă vina, că le îmbrac mai de da. sărbători. Sau poate ai uitat? N-am uitat nimic, cu toate ca și fi vrut să uit. Acum hai, hai la masa noastră. Cum eu? La... De ce te codești? Haide când-ți spun! Cunosc că e nimerit? Nu avea grijă, Sima nici nu te-a zărit. Nu-l vezi că s-a aprins într-o discuție. De-ache nici nu te cunoaște. Hai vino! Hai vino la vada! Așa! Așa să dai și mincule. Hai. hai și bea un pahar cu vincule, vin, să-ți mai prinzi puțin în mâini! <gântări> ah, nu te mai uita așa la mine! Nu te mai uita ochii tăi! Nu-ți pe Tu nu mai aprinde sufletul? E de față cu toți acum, pe loc! O să te lânțuiesc de cât șansa Așa! Plec! Nu mai stau nici o clipă! să stai! că nu te las eu să te ducem. Mingo, nu se cade, TV de lume. Nu te vede numele! Crezi tu că e cineva aici care să nu fie de partea mea? Ia uite-te la bărbatul meu, cum s-a îmbrăcat! E mai bine ca e, Nu e chiar așa! Vă oh, știu eu ce-ți spun! Ia să vezi! Sima! Sima! Vino după mine! Hai, Simica! Hai, incoace! să vin! Hai, incoace! Ia să te vedem, creșmărițo. Cum îți dezmierci tu, bărbatul? Hai, Sima. Vino, vino, vino, vino, vei să nu cați. Hai, așa, așa. Hai, vino, Sima, vino, mă mine, dragule. să-l îmbrăți să are lăsați la mica. No, așa, dragul meu, ai sputit! Bravo. Ziceți să îl îmbrățișez, oameni buni, da? E sigur, îl îmbrățișez, cum să nu. Ia uitați-vă bine la el. Vedeți? Vedeți oameni buni de-abia dacă mi-ajunge cu capul până la umăr. Ia uitați-vă, prieteni, uitați-vă bine. Ăsta e bărbatul meu. Tata mi l-a dat. Tatăl meu mi l-a dat. Ăsta e bărbatul meu. A căsut, a căsut Sima. Nu, nu, i a pus Am văzut eu. a aruncat cu față la pământ ca-i mă Ăsta e bărbatul meu. Asta, asta e bărbatul meu. Asta, oameni buni. Hai să vezi, te liniștești într-o dată. O să facă bine plimbarea printre sărciile lunării culot, ca asta subțire ca o suvecă. Hai să vezi. Nu de deci ce nu vine odată? Ah, vine el, n-a de-a grijă. Vine, vine, vine. <fie> Cute bărci se văd pe Dunăre. Unele au și lăutari. Da. Unde se duc? Ah. Cele mai multe n-au nicio țintă, se lasă duse în voia curentului, fericite de căldura blânda soarelui. <fie> da. Minco! Da, uite Uite-l! Ah, Uite-l! Uite-l! Oh. Oh. Uite. Hai-o, Hai-l, hai, începem să mă relinistez. Gata! Urcați-vă în loftă! Da, ziceți Așa, hai, hai. Lăsați-mi mie, văzare. Încotro? Facem o scurtă plimbare spre Corotișca și, ferma ne întoarcem acasă, sigur. Înțeleg. Nu puteți lipsi mult. Acum știi totul, mincule. asta am put. Să te fac să vezi prăpastia care mă desparte de Sima. Nu sunt făcută nici pentru un om ca el, nici pentru afacerile lui. Îmbogățirea de drag, bogățirii mi se pare smintită. nu numai că... că nu a gândit așa. Da, da. Te-a vândut lui Sima și mi a luat. Cu forța mi a luat. ca ști tu... ai ști tu, ce dori de coliba ta de la șafșa roșie. Nimica nu era acolo de prisos Să cauți lumânarea și n-ai fi găsit lucruri fără rost. Dar erați voi doi, toți cu taicători. Mm -hmm. Săraci, dar din cauza asta oare mai puțin fericiți și mai puțin vrednici de cinste decât Sima? Dar are o ladă de fier, plină ochi cu aur. Dacă ai ști tu, dacă ai ști tu cât de tare mi lipsește viața noastră grea. M-am arătat, dar atât de simplă și de sănătoasă. De ce te-am sacrificat, minkule? De ce? Eh, acum că ai văzut-o, te ai mai potolit dorul, fiule? Mm, patima s-a prins ah, mai tare. Înțeleg, înțeleg. Sufletul ei bogat în visări, e de vină. Sufletul, și vorba, și tăcerea, da, și ochii da, ei da, mari, da. albaștri O știu de mică, îi plăcea să cugete în gura mare tot ce vedea și simțea. Tatăl său, omul sus, nu scăpa niciun prilej de o plezni peste gură cu dosul mâinilor lui noduroase, dar firea ei bogată nu s-a lăsat. A tăbărât tumultoasă peste brațele și mâinile copilei, în înzestrându în zecit. Dacă bine zici, tate, mâinile mincă iau viață, Răspundesc văpaie în jur. Ai văzut câte feluri nenumărate are ea de a rosti ceva? Da, da, da. Ca să te facă să taci, se oprește brusc din vorbă, mm. Își pune fața din profil și ridică mâna ca și cum ar fi luată de vânt, Ca să o lase apoi să cadă domol. Da, așa, așa e, mâinile ei glăsesc mai mult decât gura O veste bucuroasă o primește deschizând larg brațele Pentru ca apoi să-și înlănțuiască umeri într-o singură strânsoare mm -hmm. Când vorbește aprinsor, liniștit Jocul mâinilor ei e mereu înaintea cuvântului Căruia îi dă putere sau tâlcuri nerostite ce mm -hmm. cimește, șugite să sunt vorbele ta Pentru ca să înțelegi pe oameni Nu-ți trebuie prea multă carte, băiete toate acestea sunt firești. Trebuie doar să privești atent la ce se întâmplă în jurul tău. Nu observ și pe mine, nu-i așa? Mm. <laughs> că nici nu-ți trece prin cap. Da? De bildă, aseară ai înfipt un băț în nisipul țiretului. Da. Dimineață, cum te-ai sculat, ai alergat într-un suflet să vezi dacă apa acoperi bățul. Am priceput, băiete, că aștepți Creșterea apelor Din toată inima o aștept Nu e oare a siretului asemenea cu navăritoarea mea patima pentru minca E băiete Aici în luncă așa e legea Dorința arzătoare E puterea cea mare a locuitorilor De pe vărsătură mm. Bătrânii spun că Domnul nostru siretu Ne-a dăruit Bine, Cine nu știe legenda Cei doi îndrăgostiți siretul și bistriț mm. Au fost învinși de Dunere Dar ei nu s-au împăcat cu soarta lor și cam la 10 ani odată își amintesc visul lor de odinioară. Atunci se dezlănțuiesc nemblânziți ca un potop pe care nimic nu-l poate stăpâni. Așa e. Iar când mânia îndrăgostiților se potolește în urma lor, totul nu e decât prăpăt. Da, da, da, da, totul e nou, mult mai nou decât înainte. Căci mânia dragostei, așa spun poveștile noastre, e veșnic roditoare. S-ar putea spune că primăvara v-a fost cu noroc Ție și lui Sima De atunci sunteți bolnavi De suflet amândoi Sufletele noastre Sunt ca Dunărea, Caterino Se umflă sub asaltul valurilor de patimi uh. Dar ce deosebire între patimile noastre Așa e, Minco Sima simte că numai printr-o minune Mai stai sub același acoperiș cu el O să plecăm o să plec, Caterina, o să plec. Mai întâi te muți tu, apoi plec și eu pe-ascuns. Altea cine știe o să încerce să mă rețină cu forța. Dar crezi că nu o să bage de seamă când ai să-ți fai bagajele? Bagajele mele, o ce atât am iau de aici. La japșa roșie n-am nevoie de mai mult. Dar nu ți-e teamă să pleci acum? Ai auzit ce spunea azi în cârci, mă de raci? Dunărea crește, crește meria. Când înneacă lunca... Nu seamănă oare apele cu dragostea ce ne vălește într-o inimă liniștită, Caterino, înspăimântându tot necunoscutul pe care l aduce cu ea. Vreau să zic că nimic nu te mai poate. Nimic, nimic, inima mea încărcată de dorință, nu-mi dă pace. Va pătrunde în nestrămutata baltă ca să-i ceară ceea ce pământul și văzduhul îi refuză cu atâta îndârjire. Să tot fie vreo două ceasuri de când n-am mai văzut-o. Zar e aici? Da, de unde? Parcă i a înghițit pământul pe amândoi. Parcă am știut că așa va fi. am băneam că prămi ceva de când cu mutarea Caterinei de la noi. Zilele trecute am prins-o adununde și n-am scos niște lucruri într-o boccelută. Oh. Am simțit că vrea să mă părăsească, vrea să mă. De pomenești că de asta te-ai zăvorit în camera dumneavoastră și ai dat poruncă să nu te mai deranjeze nimeni. Credeai că așa o să plece? Credeam că o să-i fie milă de chinul meu dar ei nici că i-a Dar ba n-a răbdat o sufletul. Am văzut-o cu ochii mei și a lipit urechea de ușa zavoruită. Ce asculta? Nu știu. Foșne de hârți! Asta a auzit. Foșne de hârți! Stăpâne. De ce? Cum v ai făcut testamentul? Aaaa... Nu, no, no, asta e prea de tot. Cum? Să vrei să spui capă zilelor pentru o femeie, când ai a frumoase, în un comerț atât de întins? Ce prin... înseamnă toate astea? Unul ca mine, care a venit pe lume sărac lipit, dacă face avere, se poate ruina ori din neglijență, ori din patimă. auzi te tare, din patimă! Și patima mea e mincuța, ea e. Numai la gândul că i-aș putea cuceli iarăși inima, am lăsat de-o parte planul de a-mi pune capăt zilelor. Și chiar ne dă jduie, stăpâne, că odată plecat așa mândră cum e s Ce mai întoarce vreodată aici? O, -am să fac totul pentru asta, totul! Cum? Uite, m-am gândit mai întâi să-i dau pace. să las așa să facă ce vrea așa. A, deamă mie o să fie în zadar. o trăi și-o-mi vedea. Dacă cum avea zile, stăpâne, că trebuie să spună. Ce? E un om pe aici care nu-mi place deloc. Un așa cu o ghebă lungă până la glezne. Am mirosit eu că tot dă ale cârciumii. Cine e, Cine o fi? de eu de să știu. L-ai mai văzut înainte? Nu. Mm? Flecuri. Nu o fi vreun amăret care n-are parale să intre în crâjmă. Mai bine spune ce vește a adus pescuitorul de raci. Proaste. Proaste vești, stăpâne. Proaste? Da. De ieri a început în necul. Așa. Dunărea a acoperit totul, ba chiar a urcat mai sus decât Siretul. Așa. Eu zic o să fim prinși de ape din toate părțile. O să fim prinși? Da. Fără îndoială. Siretul o să rupă bietelei digor de pământ a. și o să umple toată lunca. Toată lunca. Vai de cei de pe vărsătură, băiete. Minică, mincule, la moara de vânt mi-a spus ca să o aștept. De ce n-ați plecat împreună? Bine, mai era numai cu ochii pe noi. Dacă ar fi bănuit ceva, ne-ar fi oprit. De asta tățica m-a îndemnat să plec eu. Are să se strecoare și ea afară din cârciumă și mă ajunge din urma, așa mi-a spus. De ce întârzie? târzie? Să i se fi întâmplat ceva. ținte cu firea, nimică. Nu vezi tu fire. vine. Tu aici, ai aflat ce-am pus la cale cu Zanfirica? Am stat zile întregi la pândă în preajma casei lui Când Zanfir a ieșit pe și afară la am urmat și-am aflat tot. Oh, Nu înțeleg, de ce a trebuit să stai la pândă? De ce, de ce? Așa m-am gândit eu Mincule, și de ce trebuie să porți gheba asta, groasă și lungă, pe zăduful ăsta? Mm, am fost de pază în nopțile trecute oh, Nu-i adevărat, mm. tu ascunzi ceva sub gheba, mm. ia să văd, mm. stai aici mm. Minc... mincule, ce vrei să faci cu pușca? Vrei să-l omori pe Sima? Spune drept, așa -i? Acum mă înțeleg. Nu mai putem să-mi dormim-o. Sima a scăpat de la moarte, iar tu de la ognă, pentru ca stat să în camera lui, o zi și O, noapte. o să zic că de asta nu am zărit de -a. Ca să mă oprească pe mine să plec, de asta s-a închis în camera lui. M-am ce nenorocire era să se întâmple. Mingule. Dar l-ai părăsit, da? L-ai părăsit? Da, da! Pentru totdeauna! Da, da, da, mincu, da! Pentru tine, pentru tine am făcut Pentru tine. Mai fericit, m fericit. <tri> nu mai fericit. Numai că Simăn are să se lase. -o să nu se să așa ușor cum crește. Moarte nu mai ar putea să mă aduc înapoi. Și acum, unde-i să mergi? Cum? Unde? La tine, la Jabșarușii. Oameni Oameni buni! Oameni buni! Oameni Oameni Oameni Oameni buni! Astăzi seara apa ajunge la muche! Ce lunca noastră ce-i! E de 2 metri, nu se mai vede decât coperișurile oamenilor buni și numai crengile copacilor, la cuneamțului lăul, Zacna, iezeranul, gura paciobanului. Toate sunt sub apă! Și Acum acolo nu se mai vede nicio urmă de gospodărie, până și parapetul de sercile l-au luat apele. Moș Andrei! Să nu se fi necăscut, nu nu, nu, nu. Nu Când e cu curința, tata un om prea încercat în toate ca să-l lase prins, de pe, pe așa prostește. Nu știu. Trebuie că rătăcește pe undeva cu pluta lui. Așa e, bătrânul tău știa legendele, de? la a Roșie adevăratul stăpâni siretul, așa că trebuie să fie mereu cu ochii în patru. Acolo tună el, amenință, dărâmă și apoi clădește fără preget. Acolo izvește, la Japșa Roșie, cu toată dragostea, dar și cu toată mânia lui. C Am pus bătrânețele la încercare siretul acesta, ortopane? Eh? Da. Da. La va la da, a adus mai întâi războiul de țesut, câteva legături da. de rogojin și la urma? Da, a adus și pe tine, tata. O mare spai, m mai tras că te-ai propadit. n-am să te uiți niciodată, moș Andrei. Cum ai apărut pe Pluta, dumnealui, cum te-a plecat hai, în dreapta și în stânga, cu brațele încleștate pe prăjina tremei. Ce mai? O e pavă! Mitează, oh, e pavă, moș Andrei! E unul tare, și bea în sănătatea dumnealui tale, nene ortopane. Ia-ți da, îndată niște rache. Eu adun niște rache, Adevărată binecuvântare, Crâșma, pe care ați ridicat-o aici, mincă dragă. Crâșma? Mai degrabă un căsoi de scânduri acoperit cu stuf. L-am încărcat cei drept cu mărfuri bune și multe de la oraș. Toate sunt cumpărate din economiile pe care le-am făcut muncind din zori și până noapte la căciuma lui Sima. Bună treabă! Mai cu seamă, strașina de trestie. De de sub parcă terasă. Invită oamenii pârjoliți de căldură la umbră și băuturiți. Așa e, acum avem veciul plin de vin, sifoni, limonadă, pepeni, verzi și galbeni. Când le scoatem de acolo, parcă ar fi de la gheață. Ia, ia mați și veci, va gheață. luată lui moș Andrei Ortopan, cel cu inima vitează. Ia, da. Să trăiți sănătos și voi, copii. Da. Traște, Grachiu, în curând, cât și mare, de prin nu o să mai poată țină piept concurenții. Asta pentru că mincuța noastră e o crășmăriță ca nimeni alta. Odată cu marfa, vede oamenilor și toată bunătatea sufletului da, ei. Da, nu și bețivilor. Cu ei nu mă împac. Adică. Vinul nu e o băutură, așa cum pâinea e hrană. Vinul e patima urâtă, oameni buni. Dacă adică. o patima nu e frumoasă și nu te înalță, atunci e curată de pravară. Da, de unde... Mofturi de femei. dă oamenilor min să puie. bea cât vor, doar plătesc pentru asta. În ruptul capului. Nici dacă mi-ar da tot aurul din lume. Da, min nu puie. te înțeleg, Minca, parcă te în înspăimânta banii. Ia, ia, ia, nu vă mai ce-o copii. Da. Ia, mai, mai, ia, ia, ia Ce s-așt? Ia, ia, ia. ia. ia. -ați auzit? I oh. Se zice de cântecul lui e ca o făgăduială de viață nouă, așa să fie oare moș Andrei. Așa e, fata mea. Auziți? strigătele lui. De câte ori ascult geamătul lui, mi se pare că ar lega cu de neomenesc. <cute> mai cuseamnă înspre ziua, ora oră că e de zină să-ți lumea <cute> în capul. Ba, mie îmi sună ca un început care te cheamă. Răscolește ce e mai adânc în tine. Cântecul boului bălții e ca un leagăn. Mă poartă încet între spaimă și bucurie. Deschide-te! Ce numele de legii! Deschide-te! cu noi acum în miez de noapte? cu să ușa. Da. E, e și Sima mire. cu ei. Și eu care credeam că o să consimtă la despărțire. Da și la de, de unde. Murț. A venit să te ia cu de acasă. Asta va fi cu neputință. Deschidele, te te deschide În numele legii! Lumea soția domnului da? da? da. Și doarme aici cu această stână. După cum vedeți. Deci flagrant delict de adulter. Vă declar arestați pe amândoi. Gardian! Ordac! Pune-le gabrioletele la mâini. Ei! Încerc. Domnule Sima, îi urcăm în trăsură și ducem direct în pușcărie la Brăila. Mulțumit. În regulă, comisar. Prezi datoria. Cum să nu fie mulțumit? Când pune lanțuri, ce are lung ca asta mai sănătos. Un om și o femeie care se iubesc. Hai, But that's fine. 15 zile închisoare colecțională, numai 15 zile închisoare colecțională. asta e pedeapsa pe care am obținut-o pentru ei. Da, când dai bani, stăpâne ochii orice. Așa o fi, teșghetarule, numai dragostea. Dragostea, văd că nu se poate cumpăra cu bani. Dar la Dumnezeu, nu mai e vorba de iubire, ci de chinurile morții. ți oh. inima te topești pe picioare. Am pierdut-o pe minca, înțelegi? Am pierdut-o pentru totdeauna, pentru totdeauna, Eu să fiu totdeauna. în locul Dumitale, m-aș răzbuna crunt. Să mă răzbun pe minca. Da. Oh, nu, no. dumneata, no. nu vezi în ce hale ai ajuns. Nu doar, nu mănânci, nu-ți mai pasă de treburi și de afaceri. Oh, no. Veninul îți o trăvește sufletul. Asta așa e, no? a mea mea întunecă totul, no? aș dea averea întreagă ca să o ieși. Nu, no? săpână, da, no. ce așa-i să fiu. Dar să scap de amintirea acestei grozăvii care-mi sfârșiesc sufletul și mă nebunește! Trebuie, trebuie să-ți ușorezi inima și cugetul, stăpâne. Uf, trebuie. Oh, cum, cum? Ia stai. Când ziceai că se eliberează de îndemniță? Mâine. Foarte bine. Eu nu aș așteptau acolo la ieșire. Și de față cu toată lumea aș fi să-mi iaștea pletele. Ah, ha? Ce zice? Aha. Nu. Cum nu? Nu, mai bine altceva. Ce? să tocmesc niște derbitei. Mm -hmm. să-i huiduiască și pe ea, și pe el. Așa, așa, stăpână, nu? Nu, doi, treci, o bandă-ntreagă să tocmești. Hai. Banii? Haideți, făi? Am să-i strivesc, așa, stăpâne, așa. Așa, stăpâne, am să-i strivesc, așa, rușine, am să-i strivesc. Ai zărit pe Sima? Da, între golanii ce striga. El a aranjat totul, până în foc. Ce palide ești? ești? Ce frică? Mie, nu mă cunoști, mincule. Sunt doar îndârjită. Hai cu tine, mă -mi după mișoc. Da. Așa, strângem da. tare, mincule, și am să te înlânțesc pe după gât. Dacă el ne înfruntă cu ura lui, noi să-l înfruntăm cu iubirea noastră. Da, și cântă, mincule, cântă, așa cum cântam noi la începutul iubirii noastre. Șapte zice pătofitele, au plecat să se-n mărite, mea, și a plecat să se-n mea, Au plecat să se-n mărite, păi, cu anisima, să ți fie lelița sănătoasă, că noi n-avem ce-i face. Nu vezi? Nici că-i pasă de circul ăsta. Prin necazuri, nu așa. Au fost moși, Andrei, dar le-am Bine că ne-am întors în sat. Aici ai zice că viața însăși s-a dus odată cu puhoilele. Mm, așa e. Mă uit cu jale. Semănături de porumb îngropate în măr, mm. puțuri astupate, garduri prăvălite în șanțuri. Asta lăsat în urmă revărsarea apelor. Acum, în prag de iarnă, satul pare mai pustiit, mai trist. Gomănnota noroi de dimineață până seară. Eu nu mai pot să vă ta nefericire și sărăcie. Și cu ce ai putea tu să schimbi lucrurile? Am să le împart oamenilor toate economiile mele. Bă, eu cred că noi să facem așa ceva. Am să o fac, mincule. Hmm. Pentru mine voi păstra cât îmi trebuie ca să ne ridicăm o gospodărie, nouă în sat. Atât și nimic mai mult. Hmm. Restul amărăților răstora de oameni. Asta e prea de tot femeie. Oamenii nu primesc niciun ajutor din partea stăpânirii și te trezești tu să faci pedarnica. Mincule, ce e cu tine? Spune, ce s-a întâmplat? Piafă că n-am poftă să mai muncesc pentru alții! Mincule! Hei, comendie! Mincule! E, mincă, fată, poate mă îmbătrâni prea tare, dar nu mai înțeleg nimic din sufletul feciorului ăsta al meu. Ba, eu înțeleg, moș Andrei, înțeleg foarte bine. Văd cum se naște și crește în sufletul lui Patima oarbă a îmbogățiri. Și când văd... Inima mea, care a fost numai și numai a lui, se duce de aplauale. și prea de tot mingule. Ce? Torni cu apă în vin și rachiu? Tu știi cum se numește asta? Bungășie cărciumărească. E mai sănătoasă decât risipa. De celor învinși o numești tu risipă. Asta e marea bucurie a vieții mele, mincule. E așa de greu de înțeles. Îți interzic. auzi. Îți interzic să mai risipești avutul casei. O să fiu oare mai ticălos decât Sima. El avea un fel de mărinimie a lui, cu toate că nu s-a născut decât pentru a face avere. Pe când tu, tu, mincule... Nici măcar nu știi să deosebești vinul bun de cel rău. Nici să speli un pahar cum se cuvine, nu știi, mincule. Da, da, da, da, asta îmi te împiedică să mă iubești. Tresc în toate ungherele ființei tale. Ți-ai găsit bărbatul. Teamă mie că încep să-l pierd. Spune... Ce a rămas din harnicul flăcău care ducea în spate o căruță de rogojin la târgul din Brăila? Minco. Ca să ia pe ele doar atât ca să aibă cu ce trăi. Nu cumva, mincule. Era evitat numai pentru că trăia în sărăcie. Femeie. Acum că ai dat de gustul belșugului, iată-te cu suflet urâtit. Taci, femeie! Cine ar fi crezut că vei ajunge să-ți umpli viața cu flacuri? Să te mulțumești doar cu plăcerile mesei? Aști că ai să lași tot greu în spinarea mea. Taci, că de nu! -mi. De nu ce! Gustul ăsta al tău de viață ușoară, sub ochii suferinței celorlalți, mă scoate din sărite. Da! ține gură spartă! Mie. Bărbat ai vrut! Bărbat ai! Da. Da, numai că din nenorocire numai asta e bărbațiatul. Bine, ai venit așa, Andrei. E, te-am găsit. Ha, stai colea. Stai lângă spunea, să să mai potolești romantisme. Ah, ah, e, așa. că și pe tate tu ah. încerca încercau durerile astea păcat Mmm. Ce mai știi de el? Nimic. După ce mi-a zvârlit în ulițo plapumă, perne, îmbrăcăminte și ceva rufărie, zestrea pe care Sima o disprețuise, nu l-a mai văzut. Nici pe zanfirică? Oh, pe el da, seară la siret. Se juca pe malul apei. Mm. Mi-a spus că pe acasă toate bune. Sima le trimite cele mai trebuie. Nu duc lipsă de nimic. Sima? Dar de unde atâta dărnicie la unul ca el? Ah, dărnicia asta, nătângă și prudentă, trăiește cavail de lume lângă zgürcenie țapănămoș Andrei. Tata de Alex, trebuie să fie încântat de purtarea lui sima. Tata. El nu e bucuros Ce? decât de nefericirea mea cu minte. Cine ar fi crezut? Cine ar fi crezut că feciorul meu o să se schimbe într-atât? Eu sunt devina. Eu am făcut din el un crâșmar scârbos, mm, eu Că mult îi mai place să stea în pragul prăvăriei Când îl văd cu ca aia cu sută, cu fir și cu pantofii brodați Mă îngrozesc, parcă și chipul lui nu mai e la fel Unde e privirea limpede de altă dată? Nu-l recunosc, nu-l mai recunosc, mincuță dragă Dacă ești moș, Andrei, aseară m-a pălmuit Nu N-am mai putut, am luat o nas spre siret Parcă aș fi vrut să mă arăt apelor Cu obrazul ars de insulta iubirii Mincuța dragă, de ce taci? Sunt atâtea zile de când n-ai mai scos o vorbuliță. Uite, ți-a gătit baba o fiertură bună. Ia, ia, ia deschide gura. Așa, așa, așa că, așa, că de mâncat tot trebuie să mă ceva. A plecat. Asticăluosul, văd eu bine că tot drag ți-a rămas după toate câte le-a făcut. Nu, nu o să se mai întoarcă. Cum să îndrăznească după ce a șters-o cu puținii bani ce mi-ai în casă? Altă scăpare nu mai era decât întoarcerea la sărăcie. De asta am făcut așa, ca să nu mai avem decât pereții casei și prea puțin pentru Urică. Știu, știu, știu, știu, fata Baby, știu cât ai umblat din casă în casă ca să împarți tot ce aveai prin băcănie. Când am văzut rafturile goale, n-am mai avut nicio lacrimă de înduioșare, doar o inimă la fel de coală. Vestea s-a dus ca fulger în tot satul, că n-ai să mai fii crâșmăriță. Așa le-ai spus la toți că, că ai fi bolnavă. Nimeni n-a vrut să te întrebe mai mult, dar de... Știau ei bine oamenii care-i boala ta cea adevărată. Siretul e de vină. El mi l-a dat pe mincu și tot el mi l-a luat. Împreună cu sufletul meu. Așa e la noi. Când se tragă apele înapoi în matcă, rămas sub bunce și leau, parcă negolește sufletul și vieții Păreri de rău și mustrări, Atâta ne rămâne. Patima ne părăsește după ce ne-a dat tot ce a avut mai bun și mai rău. Și ție, mincă, mult rău ți-a dat. Mult prea mult. Pot, uita. Nu pot să duc să la târg. Să vândă cal și căruț. Ei. am tot așteptat. Ceasuri lungi, strigătoare la cer la am așteptat N-am închis ochii toată noaptea Ai. Cel mai mic scopon Mă făcea să sar la fereastră Spre ziua am ațipit da. Când m-am trezit Am auzit un sfărăit În camera lui Moș Andrei M-a lovit ca un pumnal Am dat fugă să vă cine Mincu era Mincu în patru bătrânului cu fața buhăită, cu hainele necate în vinegru. Beat? Asta n-ar fi fost nimic. L-am mai văzut eu beat. Dar din buzunarul de sus, mm. al vestei, mm. îi atârna. Așa, asta ți-a făcut mai rău ca orice. Nu mai știu ce i cu mine. Am rupt-o la fugă de-a spre șapșa roșie. După moș Andriș? Oh, dacă l-aș fi găsit, după multe ore de mers, n-am aflat acolo decât locul singuratic al cuibului fericirii mele de odinioară. Așa s bărțile noastre, mări niște și nemiloase. Mări niște? și nemiloase cât tot ce o Ce ești tu, mai fată? Însă, ai leni. și alu Vasile Lungu. Da. Ia spune, de tața Minca mai ai știință? Păi... Cum mai este cu sănătatea? Tata Minca e bolnavă. E bolnavă și singură. Cum? Și nu îngrijește nimeni? Toată lumea, afară de părinții ei. Dar a fost rândul bunica, <coughs> Bine, da, da, da, stai puțin. Oamenii, uh, uh, voi aveți cu ce să o ajutați. Păi, de unde avem, de unde ne avem, o îngrijim cu toții. Acum, acum e cea mai nenorocită din tot satul. <coughs> stai, stai, stai, stai. Mai stai. <coughs> față, uite, uh, eu-ți dau pachetelul ăsta și dul tatu. Tatu? Da, o să găsească înăuntru bani și un bon de marfă. Pren? spune să iau un sac... <coughs> <gângă> Se ducă numai decât cu bonul la cantonul din deal. Acolo va găsi o căruță mare cu coviltir, ne păziță de un om. Ai înțeles? Da. Păziță de un om. Da. Să dea bonul păzitorului și să încarce marva care e însemnată pe hârtie. Să nene. Stai, stai, Bine, acum du-te, hai. Am să mai trec eu pe la voi pe acasă când voi putea, auzi? Nu, doamne, nene. Ne -nene. Da. Da. da? cine ești dumneata? Eu? Ha. Un om nenorocit, ca și țața Minka. Mulțum, măne. Un om, un om nenorocit, un om nenorocit. Ăăăăă, carafire, bine că te-am prins, bă! Cine? Că de mult ca o să te găsesc eu, Alexei. Alexei. Ce faci? Eh, un umblu um, umbl și eu. Nu știu câte zile mi-a mai rămas de trăit, Alex. E? Ce să... Și încerc să mai repar câte ceva din ce-am făcut prost la viața mea. Ei, păi tu, asta e, omule. Asta e. Îți prăbădești arverea văzut cu ochii. Oprește, Traos. Oprește-te când nu e prea târziu. La ce bun. La ce bun. Epidemia asta de tifos, când e atâta foame te jur și atâtea familii sunt nepăstuite de soartă. E, e, e, e. Spune, Alexe, la ce-mi folosesc mie grămezile cu aur și toate stocurile de alimente, îmbrăcăminte și lemne de încălzit? Cine să le mai cumpere? Mai bine le împart oamenilor, e, e, că nu-i fi și eu un câine. Eu, că unde ai mai păcut? să semen așa, semeni cu o buvniță. Ftizia, ftizia m-a topit. Topit pe picioare. E? Nu mai duc mult. Așa, știe. Poate ca și femeia mea e pe moarte. Două vieți zdrobite, Alexei. Așa. O căznicie năruită și numai din vina mea. Care voiam să câștig mereu bani și nu mai bani. E, e, e, și crezi că e mai bine să-i prăpădești dându-i de pomană la toată lumea. Să-ți pulberi bunătate de agonizare, că nici de sărătoți? Ce? Ești nebun, asta ești! Ce? Nebun! Ce spui? Nebun! te mai aud și să nu te mai văd, murtarule! Murdarule! Murdarule! Murdarule! Murdarule! Cu tine, micuță, dragă. Na, bine ai făcut, Caterina. Ai ajuns tocmai la vremea mușcatelor e... multibite iubite și a pruncilor. Ai aflat, cred că și eu am prunc. Ești cum să nu? Pe micuță. <gript> Au grijă de el mai ta și Danfir. am Da, da, cum să. Da, după ce s-a prăpădit, taie că mi-am adus pe amândoi la mine. Nu sunt de mare ajutor, Caterina. <gript> Tare aș fi vrut să mai veni și tu de la Braila. Nu <gript> mă vezi. N-am prea avut vreme. După ce a murit Sima. A trebuit să mă ocup de moștenire Ți-a mai rămas ceva, nimic, Nimica toată Am cedat grosul averii rudelor posatului. Uh. Pentru mine n-am păstrat decât o căruță cu cal și o mică sumă de bani Atât cât să nu mor de foame Atât? Atât, hey. atât Eu, Caterina dragă Am gustat din viața ambeșugată Și știu cât m-a costat să fiu mulțumită Da Dar nu mi-ai spus cum îți câștigi pâine? Mi-am făcut un război de țesut. Ah. Ca mai toți săranii de aici. Țes ah, da, da. cât e ziua de lungă, rogojin și coșniți. Pe el îl mai aștepți? Nu. Nu mai trag, mădește să-l mai văd vreodată. ți sufletul pustit. așa e. Poate. Dar când îl privesc pe copilașul meu, pe mitruță, parcă mă simt altfel. Ei. Pe urmă, să știi, uit de toate când îmi ham caii și plec la tăia de papură și aud glasuri tinere care mă cheamă. Grăbește-te, țață, minca, asta tăiat, o să fie strașnic, o să fie strașnic. Vezi, Caterina, omul e mai tare ca pământul și ca pustietatea e mult mai tare. Ascultat Țața Minca, de Panaiti Strati. Dramatizare radiofonică de Camelia Stănescu. Distribuția a fost următoarea. Minca, Mirela Gorea. Mincu, Florian Pitiș, Ortopan, Mircea Albulescu. Alexe, Ștefan Mihailescu Brăila, artist emerit. Sima, Ștefan Radov. Caterina, Tatiana Ekel, Zamfir, Alexandrina Halic ghetarul Ion Angel, bătrâna Ioana Ciomârtan. În alte roluri, Boris Petrov, Dan Damian, Janin Stavarache, Sorin Gheorghiu, Sergiu Demetriad, Aurelian Napu, Violeta Berbiuc, Mircea Dascaliuc, Gheorghe Novac, Gheorghe Pufulete, Constantin Botez, Crenguța Manea, Nicolae Crișu, Cristian Molfeta, Dan Bobe, Victor Marinescu. Regia de studio Ion Prodan. Regia muzicală Romeo Chelaru. Regia tehnică inginer Tatiana Andreici. Regia artistică Cristian Munteanu.